сходами. Тепер у його руці замість аркуша був китайський ліхтарик. Член місцевої ради зніс сходами ще одного, передаючи його Джейсону та Доон Піп відпустила руку Раві, і той приєднався до мами з татом. Раві дали крихітну коробочку сірників. Перший згаснув, випустивши сизе пасемко диму, яке підхопив вітер. Хлопець спробував і ще раз, затуляючи вогонь складеними ківшиком долонями аж поки гніт не перехопив його на себе. Сінхи зачекали кілька секунд, поки вогник розростеться і наповнить ліхтарик гарячим повітрям. Кожен тримався обома руками за бахрому знизу, а коли вони були готові, коли вони нарешті були готові, то випросталися. Здійняли руки над головами і відпустили його. Ліхтарик злетів над павільйоном, здригаючись від вітерцю. Піп задерла голову, дивлячись, як він летить, запалюючи небеса своїм жовтаво-помаранчевим сяйвом. За митю полі зору виринув і ліхтарик Енді, сідлаючи вітер і силкуючись наздогнати сала в безкрайому небі. Піп не відводила погляду, шия заклякла і хребет почало шпигати болем, але вона вперто не відводила очей. Аж поки золотаві ліхтарики не перетворилися на крихітні цятки поміж зір. А тоді полинули ще далі. Субота. Чотири. Піп намагалася боротися з ними долати важкі повіки. Їй було млосно. Тіло здавалося легким, наче сон уже підхопив її, але ні. Їй справді необхідно встати з ліжка і узятися за повторення матеріалу до іспитів. Що швидше, то краще. Вона лежала на червоному дивані у вітальні. У Джоша, як він не втомлювався їй нагадувати, сам він складав лего на килимі, а на тлі лунала історія іграшок. Батьки, мабуть, усе ще були в саду. Вранці тато захоплено повідомив Піп, що сьогодні вони фарбують нову прибудову. Звісно, легше було сказати, що не викликало в тата захвату, тож це не було чимось незвичним. Але Піп могла думати тільки про самотній пагін соняшника, посаджений біля прибудови – на могилі їхнього мертвого пса. Він іще не зацвів. Піп узяла свій телефон. Була 17.11, і на неї чекало повідомлення від Кари, та два пропущені виклики від Конора 20 хвилин тому. Мабуть, вона все ж заснула на кілька хвилин. Піп відкрила повідомлення від Кари. «Фу, блюю буквально весь день, бабця бурчить. Це було востаннє. Дуже-дуже дякую, що забрала мене цьом». Попереднє повідомлення від кари було надіслане о 004 вночі. Піп, белче, де, де яч, яксо за Піп негайно їй зателефонувала, шепочучи з під ковдри у слухавку, але кара була така п'яна, що не могла й речення скласти докупи, ба навіть половини, чи хоча б чверті. Окремі слова виривалися з її горла, але здебільшого вона чи то схлипувала, чи то гикала. Знадобилося трохи часу, щоби зрозуміти, де вона. На Рейваху. Схоже, поїхала туди після поминок. Ще важче було з'ясувати, в кого вони. У Стівена Т. Томпсона ніби. І де це взагалі? Десь на Ггаймур. Піп знала, що Ент і Лорен теж були на цій вечірці. Вони мали б наглядати за карою. Але, звісно ж, явно були більше заклопотані одне одним. Але ще більше... Хвилювало Піп навіть не це «Ти сама собі наливала?» – допитувалася вона в кари «Ти ні від кого не брала випивку?» Тож Піп вистрибнула з ліжка і сіла в машину Їхати десь на гаймур, шукати кару та вести її додому У ліжко вона повернулася аж у пів на другу Їй хотілося тихого дня, щоб відпочити, та не судилася Вранці вона відвезла Джоша на футбол Після цього стовбичила на полі і дивилася гру а в обід прийшов Раві записувати ще один випуск про Макса Гастінгса. Відтак Піп відредагувала і завантажила запис, оновила веб-сайт і відповіла на імейли. Лише потім вона змогла сісти на диван у Джоша, просто щоби на дві хвилини заплющити очі. Але дві хвилини якимось чином перетворилися на 22, підкравшись до неї непомітно. Піп розім'яла шию і саме потягнулася по телефон, щоб написати Коннору, коли почав тинькати дзвінок вхідних дверей. «Заради всього святого!» – застогнала Піп, зводячись на ноги. Вона відсиділа собі ногу, і та підломилася, штовхаючи Піп у коридор. Кур'єри Амазону скоро знатимуть нашу кляту адресу на пам'ять, у її батька була серйозна залежність від онлайн-покупок. Вона клацнула ланцюжком нове правило в їхньому домі, і прочинила двері. «Піп!» Це був не кур'єра Мазону. «Ох, Коноре, привіт!» сказала дівчина, відчиняючи двері навстіж. «Я саме збиралася тобі відповісти, що трапилося?» Лише тоді вона помітила його очі, як його погляд здавався водночас відстороненим і стривоженим, як нади під блакитними райдушками прозирали за широкі смужки білка. «Сьогодні блідий і веснянкуватий Конор був рожевощоким», Розпашілим, а його з кранею стікала цівка поту. «Усе добре?» Він набрав повні груди повітря. «Ні, не добре. Його голос зривався. Що таке? Хочеш зайти?» Піп відійшла від дверей, пропускаючи його. «Дякую. Конор зайшов до будинку, а Піп зачинила й замкнула за ним двері. Його сорочка прилипла до тіла вогка зім'ята. Ось». Піп повела його на кухню і показала на високий стілець, під яким валялися її спортивки. «Хочеш води?» Не чекаючи відповіді, Піп наповнила чисту склянку водою і поставила перед ним, сполохавши хлопця глухим гупанням. «Ти що, біг сюди?» Ага, Конор ухопив склянку обома руками і перехилив її, аж вода закрапала з підборіддя. «Вибач, я телефонував тобі, але ти не відповідала, і я не знав, що ще робити, крім як бігти сюди. А тоді я подумав, що ти можеш бути в раві». «Усе гаразд, я тут», – сказала Піп, сідаючи навпроти нього. У його очах досі стояв дивний вираз, і серце Піп миттю відреагувало на нього, закалатавши у грудях. «Що таке? Про що ти хотів зі мною поговорити? Щось трапилося?» «Так», – сказав Конор, витираючи підборіддя зап'ястком. Він розтулив губи, і його щелепа заходила ходором, пережовуючи повітря, наче він забув, як говорити, і тепер вправлявся вимовляти слова. «Коноре, що таке?» «Мій брат», – сказав він. «Він зник». «П'ять». Піп дивилася на Конорові пальці, що ковзали по склянці. «Джеймі зник?» – перепитала вона. «Так, Конор втупився в неї». «Коли?» – запитала Піп. «Коли ти останній його бачив?» «На поминках Конор намить замовк, щоби ковтнути ще води. Востаннє я бачив його на поминках, перед самісінькою церемонією. Він не повернувся додому. Подих Піп застряг у грудях. Я бачила його пізніше, коли церемонія вже йшла. Близько 20 двадцятої. О 20:15, п'ятнадцять, може? Він йшов у натовпі. Піп намацала той спогад у своїй пам'яті. Вилущила його з решти того вечора». Як Джеймі підбив її, проштовхуючись крізь натовп, як квапливо перепросив, як рішуче були зціплені його щелепи. Їй і тоді це здалося дивним, чи не так? А то його погляд не надто відрізнявся від Конорового. Вираз водночас відсторонений і гострий. Вони справді були дуже схожі, навіть як на братів. Дітьми вони дуже відрізнялися, але Піп спостерігала за ними багато років і з кожним прірва між ними вущала. Волосся Джеймі було лише на кілька відтінків темніше, ближче до каштанового, ніж до білявого. А Конор був кутастим там, де Джеймі був м'якшим, важчим. Та навіть незнайомець міг би зрозуміти, що вони брати. «Ти йому телефонував?» «Так, разів сто», – сказав Конор. «Усе переадресовується на автовідповідач, наче телефон вимкнений чи... зламаний». Він перечепився через те останнє слово і скривився а його голова повиснула на плечах. «Ми з мамою кілька годин телефонували всім, хто міг знати, де він може бути. Друзям, рідним. Ніхто його не бачив. Ніхто з ним не говорив. Ніхто». Піп відчула, як щось звивається у холодному провалі її живота. Воно тепер ніколи не зникало остаточно. «А ви телефонували в місцевій лікарні на випадок, якщо...» «Так, дзвонили в усі. Нічого». Піп клацнула телефоном, зиркаючи на годинник. «Була 17.30, і якщо Джеймі востаннє бачили близько 20-ї вчора, це означало, що з моменту його зникнення минула вже понад 21 година». «Гаразд», – сказала Піп твердо, і Конор знову звів на неї очі. «Твої батьки повинні піти до поліційного відділку і повідомити про зникнення людини. Вам треба. Ми вже це зробили». Відрубав Коннор трохи нетерпляче. Ми з мамою ходили до відділку кілька годин тому. Написали заяву, дали їм свіжу світлину, усе таке. Там був брат Недда Сільви, Даніель. Це він прийняв заяву. Гаразд, отже, поліція вже... Коннор знову її перебив. Ні, сказав він. Поліція нічого не робить. Деніел сказав. Це тому, що Джеймі 24 роки, він дорослий. У минулому вже йшов із дому, не повідомляючи рідним. Отож, поліція зараз мало що може зробити. Що? Так, Деніль дав нам номер телефону довідкової і сказав телефонувати Джеймі усім, у кого він міг, зупинитися. Сказав, що абсолютна більшість зниклих осіб повертається впродовж 48 годин. Отож, нам доведеться просто чекати. Піп засувалася на стільці. Схоже, вирішили, що це справа низького рівня ризику. Коли хтось повідомляє про зникнення людини, пояснила вона, поліція оцінює ризики за цілою низкою чинників – вік, стан здоров'я, чи типовою є така поведінка тощо. Подальші дії поліції залежатимуть від того, чи це справа низького, середнього або високого ризику. «Я розумію, який вигляд усе це має для них», – сказав Конор очі якого тепер не здавалися такими скляними. Джеймі вже зникав кілька разів, але завжди повертався. «Уперше це сталося, коли він покинув університет, так?» – запитала Піп, коперсаючись у своїй пам'яті. «Ще кілька тижнів після того в будинок Рейнольдсів було ніяково навіть заходити. Такі всі були напружені». Конор кивнув. «Так, він пересварився з батьками і поїхав до друзів на тиждень». Не відповідав на наші дзвінки та повідомлення. А два роки тому дійшло до поліції, бо мама повідомила про зникнення, коли він не повернувся з вечірки в Лондоні. Він загубив телефон і гаманець, отож не міг повернутися додому і жив у когось на дивані кілька днів. Але сьорбнув Конор, витираючи ніс стильним боком долоні. Я відчуваю, що цього разу все не так просто. Я думаю, він утрапив у халепу. Піп, справді. Чому? – запитала дівчина. Останні кілька тижнів він дивно поводився, був мовчазний, іначе наляканий, дратівливий. А ти ж знаєш, Джейміс, зазвичай він спокійний, мов слон, навіть ледачий, як сказав би батько, а останнім часом він періодично бував трохи дивним, і хіба не таким він здавався вчора ввечері, коли підбив її в натовпі? Те дивне зосередження, наче він нічого не помічав довкола, наче навіть не бачив її. «І куди він так цілеспрямовано йшов у натовпі? Хіба це не було дивним?» І, продовжував Коннор, «Я не думаю, що він міг утекти ще раз». Минулого разу мама дуже злякалася, і він це зрозумів. Джеймі не вчинив би так із нею ще раз. Я почала піп і одразу замовкла. Насправді вона не знала, що йому сказати. «Отож ми з мамою поговорили про це» сказав Конор, втягуючи голову в плечі, наче зменшувався і танув на очах. Якщо поліція не хоче розслідувати цю справу, не хоче сповіщати про це в новинах, то що ми можемо зробити самі, щоби знайти Джеймі? Саме про це я хотів з тобою поговорити, Піп. Дівчина знала, що він скаже далі, але Конор говорив надто швидко, не даючи їй змоги втрутитися. «Ти знаєш, як це робиться. Ти впоралася сама минулого року», коли поліція зайшла у глухий кут, ти розслідувала вбивство самотужки, два вбивства, а твій подкаст він важко ковтнув слину. У тебе сотні тисяч слухачів, можливо, це навіть краще, ніж ті зв'язки з медіа, що є в поліції. Якщо ми хочемо знайти Джеймі, якщо хочемо повідомити світові, що він зник, щоб люди почали звертатися з інформацією, якщо його десь побачать, то ти наша найкраща надія. Коноре. «Якщо ти візьмешся за розслідування і розповідатимеш про це в подкасті, я знаю точно, що ми його знайдемо. Уже невдовзі. Ми мусимо». Конор затнувся. Тиша, що запала після цього, була густа і липка. Вона лоскотала шкіру Піп. Дівчина знала, що Конор про це попросить. Чому ж ще міг дзвонити їй, на що прийшов? Піп видихнула, і те щось, що жило в її животі, млосно зіщулилося. Але її відповідь була неминучою. «Пробач», – сказала Піп тихо. «Я не можу цього зробити, Коннере». Його очі розширилися, а голова знову випірнула з плечей. «Я знаю, що це дуже серйозне прохання, але...» «Так, це дуже серйозне прохання», – сказала Піп, зиркаючи у вікно, де її батьки досі коперсалися в саду. «Просто я більше цим не займаюся. Я знаю, але...» Минулого разу я ледь не втратила все. Я загриміла до лікарні, мого пса вбили. Моя сім'я була в небезпеці. Я зруйнувала життя кращої подруги. Це дуже серйозне прохання. Я пообіцяла собі. Я більше не можу цим займатися, прірвав її животі. Розверзлася ще ширше. Здавалося, невдовзі вона стане більшою за саму Піп. Я не можу. Це не для мене. Піп, будь ласка, тепер Конор благав. Слова застрягали йому в горлі. Минулого разу ти навіть не знала їх, вони давно померли. Але це Джеймі, Піп, Джеймі. А що як він у небезпеці? Що як не виживе? Я не знаю, що робити. Його голос зрештою зірвався, а в очах забриніли сльози. «Пробач, Коноре, мені справді шкода», – сказала вона, хоча ці слова й різали, кололи її. Але я мушу сказати ні. «Ти не допоможеш?» – сьорбнув він. Зовсім? Вона не могла допомогти. Не могла. Я такого не казала. Піп зіскавзнула зі стільця і пішла взяти паперову хустинку для Коннора. «Ти, мабуть, розумієш, що тепер у мене дуже цікаві стосунки з поліцією. Звісно, не можу сказати, що вони мене люблять і раді бачити, але в такій справі можуть до мене дослухатися». Піп схопила свої ключі від автівки, що лежали біля мікрохвильовки. Я негайно поїду і поговорю з інспектором Гокінсом. Розкажу йому про Джеймі, поясню, чому ти хвилюєшся. Може, вони переглянуть свою оцінку ризиків і візьмуться за справу? Коннор теж ковзнув зі стільця. Справді? Ти це зробиш? Звісно, сказала Піп. Я не можу нічого обіцяти, але насправді Гокінс гарна людина. Сподіваюся, він дослухається. Дякую, сказав Конор на мить, обвиваючи її незграбними, довгов'язаними руками Тоді заговорив стиха Мені страшно, Піп Усе буде добре, вона силовано всміхнулася Я підвезу тебе додому дорогою до відділку, ходімо Вони вийшли у прозорі сутінки За їхніми спинами протяг підхопив двері будинку Піп і гучно ними грюкнув Піп понесла цей звук із собою у собі Слухаючи, як той відлунює в порожнечі всередині неї. Шість коли піп вийшла зі своєї опицькуватої автівки, краєчки іржаворудої цегляної будівлі вже почали розчинятися в сірому вечірньому небі. На білій табличці на стіні було написано Управління поліції в регіоні Долини Темзи, а Мершемський відділок поліції. Саме тут базувалися патрульні. Які обслуговували Літл-Кілтон, у більшому містечку за 10 хвилин їзди. Переступивши поріг відділку, Піп опинилася у блакитностінній приймальній залі. Там не було нікого, крім самотнього чоловіка у глибині, що задрімав на одному з важких металевих стільців. Піп покрокувала до довідкової стійки і постукала у скло, сподіваючись привернути увагу когось із кабінету за нею. Чоловік на стільці хропнув уві сні, і умостився зручніше. «Я тут» – голос із кабінету на кілька секунд випередив появу своєї власниці – офіцерки, яку Піп зустрічала вже кілька разів. Вона вийшла, з виляском опустила стосик паперів на стіл, а тоді нарешті звела очі на Піп. «Ох, я чекала на декого іншого». «Вибачте», – сміхнулася Піп. «Як ви, Елізо?» «Усе добре, Люба». Її добродушне обличчя наморщилося в усмішці – Сиве волосся було зібране у два хвостики на рівні комірця уніформи. «Чому ти тут?» Ця офіцерка подобалася Піп. Було приємно говорити з кимось прямо, не марнуючи час на пустопорожній люб'язності. «Мені треба поговорити з інспектором Гокінсом», сказала Піп. «Він тут?» «Так», Еліза прикусила свою кулькову ручку. «Але він дуже зайнятий, і це явно до пізньої ночі». «Можете сказати йому, що це терміново, будь ласка», додала Піп. «Гаразд, я спробую», – зітхнула Еліза. «Посить тут поки що, сонечко», – додала вона, зникаючи в кабінеті, з якого вийшла. Але Піп не сіла. Її тіло гуло й не знало, як усидіти нерухомо. Тож вона міряла кроками довідкову стійку. Шість кроків – повернутися, шість кроків – у інший бік. Підошви красиво повискували, погрожуючи розбудити чоловіка на стільці. Двері з кодовим замком, які вели до робочих приміщень і кімнат для допиту, задзищили та прочинилися, але це була не Еліза і не Річард Гокінс. У приймальні з'явилося двійко констеблів у формах. Першим вийшов Деніель да Сільва, притримавши двері для своєї колеги Сораї Бузіді, котра саме стягувала прухке кучеряве волосся у тугий вузол під чорним кашкетом. Піп познайомилася з ними обома на зустрічі, яку влаштовувала поліція в бібліотеці Літтл Кілтона минулого жовтня, коли Деніель да Сільва привернув її увагу у справі Енді. Судячи з напруженої усмішки, схожої на вузьку лінію, він про це не забув. Але Сарая кивнула їй жваво та сказала «Привіт!» перш ніж вийти за Денієлем до патрульних автівок на дворі. Піп було цікаво, куди вони їхали, хто їх викликав. Хай що там сталося. Для них це було важливіше за Джеймі Рейнольдса. Двері знову задзищали, але цього разу прочинилися лише на кілька дюймів. У щілені з'явилася рука і показала Піп два пальці. «У тебе дві хвилини», – гукнув Гокінс, запрошуючи її за собою у коридор. Піп поквапилася туди, повискуючи підошвами. Чоловік на стільці знову хропнув і прокинувся. Гокінс не зачекав на піп, щоби прилавитатися, а вже квапливо крокував коридором попереду неї. На ньому були чорні джинси і нова куртка, темно-зелена і пухка. Може він нарешті викинув те своє довге вовняне пальто, яке носив, розслідуючи зникнення Енді Белл. «Маю бігти», – сказав Гокінс зненацька, прочиняючи двері до кімнати для допитів один і жестом запрошуючи Піп досередини. Тож про дві хвилини я говорив цілковито серйозно. Що таке? Детектив зачинив двері, спираючись на них спиною і зігнутою в коліні ногою. Піп випросталася і схрестила руки на грудях. «Зникла людина?» – сказала вона. «Джеймі Рейнольдс із Літл Кілтона. Справа номер 4900. Так, я бачив заяву, перебив він. І що таке? Чому ви її не розслідуєте? Це явно заскочило його зненацька. Із горла Гокінса вирвався дивний звук, щось середнє між коротким сміхом і покашлюванням. Детектив потер поросле щетиною підборіддя. Певен, ти сама знаєш, як це працює, піп. Не пояснюватиму тобі на пальцях, наче дитині. Ви дарма присвоїли цій справі низький рівень ризику, сказала піп. Його рідні переконані, що йому загрожує небезпека. Ну, інтуїція рідних не є критерієм для визначення рівня ризику». «А як щодо моєї інтуїції?» – запитала Піп, уперто втримуючи його погляд. «Їй ви довіряєте? Я знаю Джеймі з дев'яти років. Я бачила його на поминках Енді та Сала незадовго до його зникнення, і мені його поведінка здалася дивною. Я теж був там», – сказав Гокінс. «Дуже зворушлива подія, багато хто поводився емоційно». «Я не це мала на увазі». «Слухай, Піп», – зітхнув Гокінс, опускаючи ногу і відлипаючи від дверей. «Ти знаєш, скільки заяв про зникнення ми отримуємо? Іноді до 12 за день. Нам фізично бракує часу та людей, щоб розслідувати кожнісіньку із цих справ. Особливо зваживши, що нам вже вкотре врізають бюджет. Більшість людей повертається впродовж 48 годин. Ми мусимо відбирати пріоритетні справи». То зробіть справу Джеймі пріоритетною, сказала Піп. Повірте мені, тут щось не так. Не можу, Гокінс похитав головою. Джеймі дорослий, і навіть його матір визнала, що таке вже траплялося. Дорослі люди мають законне право зникати за бажання. Джеймі Рейнольдс не зник, він просто тимчасово відсутній. З ним усе буде гаразд. Якщо захоче, повернеться за кілька днів. «А що, як ви помиляєтеся?» – запитала Піп, розуміючи, що не переконала його. Вона мусила його переконати. «Що, як ви чогось не добачили, як у справі із Салом? Що, як ви знову помилилися?» Гокінса пересмикнуло. «Мені шкода», – сказав він. «Я хотів би тобі допомогти, але мені справді час іти. Маємо зникнення справді високого ризику. Восьмирічна дівчинка, яку викрали з її подвір'я». «Я не можу нічим допомогти Джеймі». «На жаль, так склалися обставини, він потягнувся до ручки дверей». «Прошу», – сказала Піп, і раптовий розпач у її голосі здивував їх обох. «Будь ласка, благаю». Його пальці завмерли. «Я та…» «Прошу, горло Піп стислося, як бувало за мить до сліз, розбиваючи її голос на мільйони дрібних уламків. «Не змушуйте мене робити це знову, будь ласка». «Я не можу знову це робити». Гокінс не дивився на неї, а лише міцніше стиснув ручку. «Вибач, Піп, у мене зв'язані руки. Я нічим не можу тобі допомогти». На дворі Піп зупинилася посеред стоянки і задерла голову до неба. Де хмари ховали від неї зорі. Забирали їх усі собі. Задощило. Холодні краплі щіпали їй очі, падаючи на неприкрите обличчя. Піп просто стояла, споглядаючи нескінченну порожнечу неба, сили слухаючись у голос своєї інтуїції. Заплющила очі, щоб чути краще. «Що мені робити? Скажи, що мені робити?» Піп почала тремтіти від холоду, тож повернулася в автівку, викручуючи волосся від дощу. Небо не дало їй відповіді. Але був хтось, хто міг. Хтось, хто знав її краще, ніж вона знала сама себе. Піп виняла телефон і знайшла номер. «Раві?» «Привіт, ходяча проблема». Його голос бринів усмішкою. «Ти що, спала?» «У тебе дивний голос». Піп розповіла йому. Розказала йому все. Попросила про допомогу, бо він був єдиним, кого вона вміла просити про таке. «Я не казатиму тобі, що робити», – сказав Раві. «А якщо я тебе попрошу?» «Ні, я не можу вирішувати за тебе». Лише ти це знаєш, лише ти можеш це знати, сказав Раві. Але я впевнений, що будь-яке твоє рішення буде правильним, бо я знаю тебе. І хай що ти обереш, пам'ятай, що я буду поруч. Завжди. Гаразд? Гаразд? Попрощавшись, Піп зненацька усвідомила, що все вирішила. Може, вона вирішила все від початку, або ж взагалі ніколи не мала вибору, а просто чекала, що хтось її підтримає. «Усе гаразд». Піп знайшла номер Конора і натиснула зелену слухавку на екрані, відчуваючи, як серце миттю підскакує аж у горло. Він відповів вже після другого гудка. «Я згодна?» – сказала Піп. «Сім». Будинок Рейнольців на Седарвей завжди нагадував Піп обличчя. Білі двері та широкі вікна обабічних були його широкою усмішкою. Латка потемнілої цегли, носом. А два квадратні вікна другого поверху, очима будинку, що дивився на тебе згори вдень і засинав, коли господарі затуляли фіранки на ніч. Зазвичай обличчя було щасливим, а тепер, коли піп стояла перед будинком, його обличчю наче чогось бракувало, наче він і сам розумів, що всередині щось не так. Піп здійняла руку, щоби постукати, і важкий ранець уп'явся їй плече. «Так швидко!» – запитав Конор, прочинивши двері і відступивши в бік, щоб вона ввійшла. Так, забігла додому взяти обладнання і одразу поїхала сюди. У таких справах кожна секунда важлива. Піп зупинилася скинути черевики і ледь не впала, коли наплічник потягнув її в один бік. «Ох, і якщо мама спитає, я ходила до вас вечеряти, гаразд?» Вона ще нічого не розповіла своїм батькам знала, що, зрештою, доведеться, їхні сім'ї були близькими, ще відколи Конор у четвертому класі перше покликав Піп гуляти. І її мама часто бачилась із Джеймі. Останні кілька місяців він працював у її рієлторському агентстві. Попри це Піп знала, що буде битва. Мама знову нагадає їй про торішню одержимість, наче вона здатна про це забути, і скаже, що Піп мусить учитися. Та зараз у неї просто не було часу на цю суперечку. Перші 72 години після зникнення були найважливішими, а вони вже втратили 23 з них. Піп, у коридорі з'явилася мама Конора, Джоанна. Її світле волосся було аби як зібране на маківці. Вигляд вона мала такий, наче постаріла за один єдиний день. «Добрий день, Джоанно!» – це було непорушне правило. Завжди Джоанна, в жодному разі не місис Рейнольдс. «Піп, дякую тобі за... за...» Вона спробувала всміхнутися, але так і не спромоглася зробити цього переконливо. «Ми з Конором гадки не маємо, що робити, і ти єдина, до кого ми могли звернутися!» «Конор каже, з поліцією не пощастило?» «Ні, вибачте», – сказала Піп, прямуючи за Джоанною на кухню. «Я намагалася, але вони вперлися рогом». «Не вірять нам», – сказала Джоанна, відчиняючи кухонну шавку. Вона не питала, а стверджувала. «Чаю?» «А це вже було запитання». «Ні, дякую», – піп кинула наплічник на кухонний стіл. Тепер вона вкрай рідко пила чай. Припинила після тієї ночі з фейерверками минулого року, коли Бека Белл підсипала їй рештки сестриного рогіпнулу. «Почнемо», – запитала вона завмерши біля стільця. «Так», – відказала Джоанна, ховаючи руки в рукавах просторого светра. «Гадаю, це найкраще місце». Піп сіла на стілець, і Конор вмостився біля неї. Дівчина розстебнула наплічник і вийняла свій ноутбук, під'єднавши в роз'їми два мікрофони, а тоді поклала на стіл свою теку, ручку і масивні навушники. Джоанна нарешті сіла за стіл, хоча здавалося, що сидіти спокійно, їй украй складно – що кілька секунд вона совалася на місці, заламувала пальці. «Тато вдома?» сестра – сестра, – запитала Піп Коннора, але відповіла Джоанна. «Зой в університеті. Я телефонувала їй з Касамура і сказала, що Джеймі зник, але вона не приїде. Схоже, стала на батьків бік. Про що ви? Артур». Джоанна і Коннор перезирнулися. Артур не вважає, що Джеймі зник. Гадає, він знову втік і невдовзі повернеться. Схоже, його це все розлютило. Він сердиться на Джеймі, Джоанна знову засувалася на місці і почухала нижню повіку. «Він думає, що ми з Конором, пані Кереси, і це смішно!» Вона показала на обладнання Піп. «Пішов у супермаркет, але певно скоро повернеться». «Гаразд, он воно що!» Піп спробувала не видати своїх почуттів. «Як гадаєте, він захоче зі мною поговорити?» «Ні», – твердо сказав Конор. «Нема сенсу навіть питати». У кімнаті панувала напружена неприємна атмосфера, і Піп відчула, як під пахвами лоскочуть перші краплини поту. «Гаразд, перш ніж ми почнемо, хочу дещо з вами обговорити, щоб ви досконало розуміли ситуацію. Вони закивали, миттю зосередившись, Якщо ви просите мене розслідувати зникнення Джеймі, ми маємо одразу домовитися про можливі варіанти розвитку подій, і я хочу, щоб ви щиро згодилися з усім, інакше я за це не братимуся». Піп прокашлялася. «Отже, ми можемо довідатися доволі неприємні речі про Джеймі. Щось ганебне чи шкідливе для вас і для нього. Речі, які він приховує від вас. Таємниці, які хоче зберегти». Я згодна, що розповідь про Джеймі в моєму подкасті є найшвидшим способом привернути увагу громадськості до його зникнення і привести до нас свідків, які можуть щось знати. Це може переконати Джеймі повернутися, якщо він і справді просто пішов із дому. Однак для цього ви мусите прийняти той факт, що ваше особисте життя набуде розголосу. Усе доведеться документувати, і це може бути дуже непросто для вас. Піп знала це як ніхто. Анонімні погрози розправою і зґвалтуванням досі надходили щотижня. У коментарях і Твіттері її називали «потворною злою сукою». Джеймі тут немає і своєї згоди він дати не може. Тож мені треба, щоб ви зробили це за себе і за нього, погодившись відкрити подробиці свого особистого життя на загал. Коли я почну копати, ви можете довідатися про речі, яких узагалі не хотіли б знати. Так трапилося минулого разу, тож я... Просто хочу переконатися, що ви готові до цього, піп затнувся і замовкла. У горлі пересохло, і вона почала шкодувати, що не попросила чогось іншого замість чаю. «Я згодна!» – сказала Джоана. Її голос твердішав із кожним наступним складом. «Будь-що. Усе, що треба, щоби він повернувся додому». Коннор кивнув. «Я згоден. Ми повинні його знайти. Добре, гаразд!» – сказала Піп, хоча не могла не думати про те, чи розуміють Рейнольдси. Що дали згоду на те, аби вона підірвала їхню сім'ю, як зробила це з вардами та белами. Так, вони самі прийшли до неї, самі запросили її та насправді не розуміли, яка руйнація ввійшла з нею пліч у пліч у їхній дім з усміхненим обличчям. Саме тоді двері будинку прочинилися і в покої залунали важкі кроки на килимі, зашелестів поліетиленовий пакет. Джоанна підскочила на стільці і його ніжки вискнули на плитці. «Джеймі!» – скрикнула вона та рвонула вперед поки. «Джеймі! Це я!» – промовив чоловічий голос. «Не Джеймі!» Плечі не опустилися, і вона зненацька наче стала вдвічі меншою, вхопившись за стіну, аби не зникнути повністю. На кухню зайшов Артур Рейнольдс. Руде кучеряве волосся з доторком сивини біля вух, товсті вуса – що переходили в легку щетину. Його світлоблакитні очі здавалися майже безбарвними, в холодному електричному світлі. Узяв іще хліба і Артур замовк, а його плечі пірнули донизу. Щойно він забачив на кухні піп із її мікрофонами та ноутбуком. «Заради всього святого, Джоанно!» – сказав він. «Це ж смішно! Він кинув пакет на підлогу!» З нього викотилася банка консервованих помідорів і зникла під столом. Я йду дивитися телевізор рішучим кроком. Чоловік вийшов із кухні і попрямував у вітальню. Двері за ним грюкнули, пронизуючи Піп до кісток. Серед батьків її друзів Піп завжди вважала найлячнішим Конорового тата. Чи може Ентового? Водночас Карен батько був найприємнішим. І гляньте, як усе повернулося. Вибач, Піп. Джоанна повернулася за стіл, підбираючи дорогою самотню бляшанку. Певна, йому просто потрібен час. Він зрозуміє. «Може, мені?» – почала Піп. «Може, мені варто піти?» «Ні», – твердо відказала Джоанна. «Пошуки Джеймі важливіші за гнів мого чоловіка». «Ви?» – я впевнена, – сказала жінка. Гаразд. Піп розстебнула зелену теку і вийняла звідти два аркуші. «Перш ніж ми почнемо, мені потрібно, щоб ви підписали згоду на публікацію записів». Вона дала Конору ручку, а Джоанна взяла собі ще одну зі стільниці. Поки вони читали бланки, Піп увімкнула ноутбук, відкрила Audacity і поправила попфільтри на підключених мікрофонах. Конор написав своє ім'я в нижній частині аркуша, і мікрофони ожили, вловивши шкрябання його ручки і перетворивши його на гострі сині шпичаки на екрані. Джоанно! «Будете першою, якщо ви не проти». Звісно, жінка віддала їй підписаний бланк. Піп стримано всміхнулася конору. Він кліпнув на неї порожньо, не зрозумівши натяку. «Коноре», – сказала вона м'яко, – «тобі доведеться вийти. Свідків потрібно опитувати окремо, аби на них не впливали свідчення одне одного». «Гаразд, зрозумів», – сказав він, звівшись на ноги. «Піду нагору, телефонуватиму Джеймі далі». Він зачинив за собою кухонні двері, і Піп поставила один із мікрофонів перед Джоаною. «Я питатиму вас про вчорашні події, щоб встановити хронологію того дня для Джеймі. Але я також питатиму про те, що робив і яким був Джеймі впродовж останнього тижня, на випадок, якщо щось із цього стане у пригоді. Просто відповідайте якомога чесніше. Гаразд. Готові?» Джоана видихнула, кивнула. Піп вдягнула свої навушники, щільно притискаючи їх до вух і підвела вказівник миші до червоної кнопки початку запису. Спинилася. Замислилася. Вона думала про те, чи точка невороття лишилася позаду, чи це вона і є, чекає на неї саме зараз, набувши форми червоного кружальця на екрані. Хай там як, для неї вороття вже давно не було. Лишалося рухатися вперед. Тільки вперед. Піп випросталася і почала запис. Назва файлу. Посібник з убивства для хорошої дівчинки. Сезон 2. Інтерв'ю з Джоанною Рейнольдс. Крапка, w, A, Піп. Гаразд, Джоанно. Перш ніж ми перейдемо до запитань, чи могли б ви розповісти трохи про себе та Джеймі? Джоанна. Звісно, мене звуть. Піп. Даруйте Джоанна. Не обов'язково говорити прямо в мікрофон. Він гарно вловлює звук, навіть коли ви сидите рівно. Джоанна, вибач, мене звуть Джоанна Рейнольдс. Я мама Джеймі. У мене троє дітей. Джеймі найстарший. Мій пересток. Йому нещодавно виповнилося 24. Його день народження був минулого тижня. Ми відсвяткували його тут. Замовили китайську їжу і гусеничку, Колін. Коннор ледве втулив туди 24 свічки. Ох, точно, даруй. У мене є іще донька Зої, яка вчиться в університеті. Їй 21. Конор мій найменшенький, йому 18 і він цього року закінчує школу. Вибач, це було жахливо. Може спробувати ще раз. Піп, ні, не треба, все чудово. Це має бути відверте інтерв'ю. Я відредагую запис, додавши свої пояснення, тож не хвилюйтеся, якщо заплутаєтеся, чи вам здаватиметься, що ви говорите аж надто буденно. Джоанна гаразд, піп. На деякі запитання я, звісно, знаю відповідь, але мушу питати, щоб ми надали всю потрібну інформацію в подкасті. Наприклад, зараз я спитаю вас, Джеймі досі живе з вами? Джоанна, розумію. Добре. Так, Джеймі досі живе зі мною, моїм чоловіком Артуром і моїм наймолодшим сином Коннором. Піп, він десь працює. Джоанна. Так, ти ж знаєш, що він працює із твоєю мамою, Піп. Піп, знаю, мені просто треба, щоб ви... Джоанна. Ох, вибач, забула. Гаразд, спробую ще раз. Так, Джеймі працює на півставки реєстратором у місцевому рієлторському агентстві. Проктор энд Редкліф Гоумс. Він там вже майже три місяці. «Я дуже вдячна, що твоя мама дала йому цю роботу, Піп, дякую ще раз». Відколи Джеймі покинув університет на першому курсі, йому було дуже складно знаходити роботу і утримуватися на ній. Останні кілька років він був дещо розгублений. Ніяк не міг вирішити, чим хоче займатися, до чого має хист. Ми йому всіляко допомагали. Але з Джеймі завжди так було. що більше ти штовхаєш його кудись, то більше він впирається. Саме тому Артур так часто на нього сердиться». Але я рада, що Джеймі подобається його нова робота. Принаймні, поки що. Піп, вам здається, що Джеймі важко доводити справи до кінця і триматися чогось одного? Це тому він покинув університет? Джоанна. Так, частково тому, як на мене. Він намагався, справді намагався, але той тиск його все ж здолав, і Джеймі не витримав. На одному з іспитів у нього трапилася панічна атака. Гадаю, деякі люди просто не створені для академічного середовища. Джеймі... «Дуже чутливий хлопчик. Чоловік. Ти ж його знаєш, Піп. Артур хвилюється, що він аж занадто м'якосердий. Але він був таким і ще з дитинства. Такий милий, добрий хлопчик. Усі матері так казали». «Піп. Так, він завжди був дуже добрим до мене, і Конор на нього ніколи не скаржився. Я не знаю нікого, хто б його не любив. До речі, з ким Джеймі дружив? У нього були близькі друзі в Літл Кілтоні». Джоана, він досі час від часу спілкується з одним хлопцем з університету, і мені здається, що в нього є друзі в інтернеті, бо він завжди приклеєний до того комп'ютера. Джеймі ніколи не був надто товариським, він завжди прагнув дружити з однією людиною і бути їй відданим. Отож дуже розчаровувався, коли щось не складалося. Я б сказала, що наразі НЕД да його найближча подруга, Піп. Я знайома з НЕД Джоана. Так, звісно. З його однокласників мало хто лишився в Кілтоні. Крім Нет, є тільки Наомі Варт і Ем Макс Гастінгс. Вибач, не варто було його згадувати. Але в Нет і Джеймі було багато спільного. У неї теж були проблеми в університеті, і вона так само не довчилася до кінця. Їй теж важко знайти гарну роботу через ту історію з поліцією. Гадаю, вони обоє почуваються покинутими в цьому містечку, а вдвох почуватися покинутими легше. Вторішні події їх якось зблизили. Нет дружили з Салом Сінгхом, а Джеймі з Енді Белл, бо вони грали разом у шкільних п'єсах і багато спілкувалися на репетиціях. Джеймі та Нет опинилися на периферії всіх тих подій, тож, гадаю, це допомогло їм зблизитися. Вони почали багато спілкуватися минулого року, весь час теревенили. Мабуть, наразі вона його єдина подруга – та якщо відверто, мені здається, що Джеймі бачить у ній дещо більше, та я не певна, що вона відчуває те саме. Піп, що ви маєте на увазі? Джоанна, ну, боже, Джеймі зненавидить мене за те, що я це розказала, але я пообіцяла розповідати все відверто. Я дуже добре знаю свого сина, і він ніколи не вмів приховувати почуттів. Я завжди бачила його наскрізь, з того, як він говорив про неї, як згадував її в розмові за найменшої нагоди, я розуміла, що вона йому подобається. Просто таки причарувала його. Вони говорили телефоном майже щодня, постійно переписувалися. Але, звісно, все змінилося кілька місяців тому, коли Нет знайшла нового хлопця. Здається, Джеймі ніколи не згадував його імені, але це розбило йому серце. Якось я застала його в сльозах у його кімнаті. Сказав, що у нього болить живіт, але ж я все бачу. І, власне, це було не вперше. Я знала, що він нещасний. Через нет. Піп, як давно це було? Джоанна, на початку березня, здається. Кілька тижнів вони не спілкувалися, принаймні мені так здалося. Але я знаю, що вони досі друзі. Джеймі знову не відлипає від телефона. І це найімовірніше «нет», бо він постійно затуляє екран. Також я іноді чую, як він говорить телефоном уночі. Судячи з його тону, це «нет». Піп, гаразд, дякую, я поговорю з «нет», щойно матиму змогу. Отже, Конор сказав, що цього разу хвилюється за Джеймі більше, бо останні кілька тижнів той поводився дивно, був відсторонений і дратівливий. Ви теж це помітили, Джоанна. Так, останні кілька тижнів він був сам на себе не схожий. Пізно лягав спати, повертався додому в чортові голоси, просипав будильник і ледь не спізнювався на роботу. Гарикав на брата, хоча зазвичай вони так гарно ладнають. Гадаю, частково це через нет, а ще, як я вже казала, через відчуття, що він безнадійно відстав від решти. Усі, з ким Джеймі колись ходив до школи і університету, почали власні кар'єри, знайшли собі пару, виїхали з батьківських будинків. Джеймі дуже суворий до себе. Він якось сказав мені, що почувається ні кчемою, ні до чого не здатним. Також останні півроку його дуже бентежило, що він набрав ваги. Я казала йому, що це не має значення. Якщо він здоровий, і йому так зручно. Але... Ну ти ж знаєш, як весь світ наче намагається змусити людей соромитися своєї ваги. Думаю, останні кілька тижнів Джеймі був таким нещасним, бо порівнював себе з однолітками, почувався так, наче ніколи їх не наздожене. Але я не маю жодних сумнівів, що йому це вдасться. Піп, даруйте Джоанну, мені не хочеться про таке питати. Але чи не думаєте ви, чи не здається вам, що Джеймі міг зашкодити собі Джоанна? «Ні, ні за що. Джеймі не вчинив би так зі мною зі своїми рідними. Ні, за що. Річ зовсім не в цьому, Піп. Він зник. Він не мертвий. І ми знайдемо його. Хай де він є. Піп. Так, пробачте. Поїхали далі. Джеймі зник вчора. У п'ятницю ввечері. Однак, чи могли б ви стисло розповісти мені, що відбувалося того дня? Джоанна? Так. «Я прокинуся близько дев'ятої. У п'ятницю я йду на роботу аж на одинадцяту. Артур був на роботі, він їздить в інше місто, а Конор вже пішов до школи. Але Джеймі досі спав, тож я розбудила його, аби не спізнився на роботу. І він вийшов з дому десь о дев'ятій двадцять, сказавши, що візьме собі щось на сніданок у кав'ярні дорогою. Тоді я пішла на роботу. Артур повернувся з роботи раніше, бо хотів устигнути поминки. Приблизно о сімнадцятій він написав мені, що вже вдома. Невдовзі я теж пішла додому, дорогою зайшла до супермаркету, а тоді ми в чотирьох поїхали на поминки. Піп. У що Джеймі був одягнений того вечора? Я не пам'ятаю. Джоанна. На ньому були джинси та його улюблена сорочка. Бордова, без комірця, як у гострих картузах, завжди казав він. Піп. Взуття Джоанна. Ем. Ох. Кросівки. Білі. Піп. Марка? Джоанна. Пума, здається. Піп. Ви їздили на поминки автівкою? Джоанна. Так. Піп. Ви помітили щось незвичне в поведінці Джеймі перед поминками? Джоанна. Наче ні. Він був мовчазний, але, мабуть, просто думав про Ендій Сала. Власне, ми тоді всі такі були. Гадаю, дорогою ми взагалі не розмовляли. А коли приїхали в павільйон, приблизно о 19-й, Конор пішов шукати друзів. Твою компанію, Піп. Джеймі теж пішов, сказав, що хоче стояти біля Нет на поминках. Більше я його не бачила. Піп, а я бачила. Він знайшов Нет, стояв із нею та Наомі, а після того підійшов до Конора. І вони стиха перемовлялися. Обидва рази я не помітила нічого незвичного. А тоді, вже під час церемонії ще до промови та Раві, Джеймі пройшов повз мене і підбив мені лікоть ззаду. Він був відсторонений, ба навіть стривожений. Не знаю, що він побачив, чи що змусило його прориватися крізь натовп посеред поминок, але щось мало трапитися. Джоанна! Коли це було? Піп! Десь о 20 .10. Джоанна! Отже, наразі ти остання, хто його бачив? Піп! «Схоже на те, принаймні, поки що. Ви не знаєте, чи були у Джеймі якісь плани на вечір після церемонії? «Джоанна». «Ні, гадала, він повернеться додому. Але сьогодні Конор сказав, що Джеймі говорив щось про те, що збирається зустрітися з Нет. Піп». «Гаразд, я спитаю про це Конора. А що ви всі робили після поминок?» «Джоанна». «Ми з Артуром поїхали до пабу вечеряти. Не самі, з друзями. З Лоу, батьками, Ента, Девісами». «Та Морганами. Ну, знаєш, місіс Морган і її чоловіком. Ми планували цю зустріч вже років сто і щоразу відкладали». «Піп. І коли ви з чоловіком повернулися додому?» «Джанна. Власне, додому ми потрапили окремо. Я була за кермом, тож не пила нічого. Але дехто з нас захотів випити трохи після церемонії, хоч ми про це й не домовлялися. Я сказала, що завезу Лоу та Морганів додому, щоб вони спокійно випали. Звісно, вони зайняли всю автівку». Але Артур сказав, що не проти прогулятися додому пішки. Там було недалеко. Піп, о котрій годині ви вийшли з пабу? Це була голова короля, так? Джоанна. Так, здається, ми всі вирушили додому незадовго до 23-ї. Усі були втомлені, і розважатися півночі після поминок здавалося неправильним. Лоу живуть у Кілтоні, ти знаєш, але Морганів довелося вести в Біконсфілд. Артур правду каже, що я жахлива базіка, тож повернулася аж за чверть по півночі, не раніше. Коннор і Артур були вже вдома і пішли спати. Але Джеймі не було. Я написала йому, поки готувалася до сну. Хвилинку, я навіть це прочитаю. Іду спати, котику, коли додому. Цом. Це було о 0036. Бачиш? Повідомлення не доставлено. Воно не надіслалося. Піп. Досі? Джоанна, досі. Це ж погано, правда? Схоже, о 0036 його телефон уже був вимкнений і досі не ввімкнувся. Вимкнений або, або піп. Будь ласка, заспокойтеся, Джоанна. Гаразд, зупинимося тут. Назва файлу. Посібник зубивства для хорошої дівчинки. Сезон 2. Інтерв'ю з Конором Рейнольдсом. Крапка w Піп. Запис пішов але раджу припинити грести нігті, бо мікрофон усе це ловить. Коннор, вибач. Піп, отож я хотіла зосередитися на тому, що ти сказав мені раніше, що останні кілька тижнів Джеймі був дивним. Ти описав його як дратівливого і відстороненого. Можеш пригадати конкретні події і розповісти детальніше? Коннор. Так, спробую. Власне, я б сказав, що це були останні кілька місяців, а не тижнів. Почалися гойдалки з настроєм. До того він був нормальним, просто звичайним собі Джеймі, а десь у середині березня зненацька став дуже нещасним на вигляд і мовчазним, майже ні з ким не розмовляв. Мама казала, що над ним наче нависла чорна хмара. Піп. Схоже, твоя мама вважає, що його приголомшила поява внет нового хлопця саме тоді, коли вони з Джеймі почали так близько спілкуватися. Гадаєш, це пояснює зміну його настрою? Конор так, мабуть, десь тоді це й було. Отож він був такий кілька тижнів, аж раптом одного дня у нього знову все гаразд. Сміється, жартує, постійно сидить у телефоні. У нас є правило не брати із собою телефони, коли дивимося щось на Нетфліксі, бо тоді мама просто заходить у Фейсбук і нам доводиться перемотувати назад, коли вона щось пропускає. Але Джеймі навіть тоді не розлучався із телефоном і не просто сидів на Reddit, а й писав щось, спілкувався з кимось. Піп. Тож у цей період він був у гарному настрої. Коннор. Так, безперечно. Десь півтора тижня він був дуже крутий. Балакучий, усміхнений. Звичайний Джеймі. А тоді знову понурився, так само раптово. Я точно знаю, коли це сталося, бо того дня ми пішли дивитися нову розкрадачку гробниць. А це було 30 березня. Ми вже збиралися до кінотеатру, коли Джеймі раптом вийшов зі своєї кімнати і сказав, що нікуди не йде. Голос у нього був такий, наче він ледь стримує сльози. Але батько сказав, що треба йти, бо ми вже придбали квитки. Вони трохи посварилися через це. І зрештою Джеймі пішов. Я сидів біля нього і бачив, що він плакав під час фільму. Він думав, що ніхто не бачить, бо було темно. «Піп, ти знаєш, що його так засмутило?» «Конор». Ну, після того Джеймі знову став трохи веселіший. Не можу сказати, що він був щасливим, але стало краще, ніж було до того. Весь цей час він не відлипав від телефона. Я хотів повернути собі старшого брата, щоб ми знову зависали, як було раніше. Тож одного дня, кілька тижнів тому, коли Джеймі знову строчив комусь, я пробіг повз нього і вихопив телефон зі словами «Кому це ти там пишеш?» Це був жарт. Він постійно робив так зі мною. А тепер він розлютився. По-справжньому схопив мене за сорочку та штовхнув спиною на стіну, і телефон випав у мене з рук. Я не збирався читати, що він пише, просто хотів пожартувати. Але коли Джеймі притис мене до стіни, я вже не впізнав свого брата. Потім він попросив пробачення, сказав щось про право на особисте життя, але це, розумієш, це було трохи лячно. Також я чув, як він пізно вночі говориться з кимось телефоном. Власне, це було майже щоночі впродовж останніх двох тижнів, чи десь так. А ще кілька разів за останній тиждень я чув, як Джеймі тихенько виходить із будинку, коли мама і тато йдуть спати. Не знаю, куди він ходив. У ніч після свого дня народження минулого тижня він теж кудись пішов. Я чув, як він прокрадається до дверей приблизно о півночі. Після того я не спав, слухав, коли він повернеться. Почув його майже о 2 ночі. А коли спитав про це вранці, Джеймі сказав, що мені примарилося. А цього тижня, у ніч на вівторок, я зненацька прокинувся о третій. Майже певен, що це Джеймі повертався додому і розбудив мене. «Піп, зрозуміло». «Коннор, але це ненормально для Джеймі. Ти ж знаєш його, Піп, він завжди такий спокійний і врівноважений. А тепер ці гойдалки. Приховує щось, потай ходить десь ночами. Злиться». «Щось не так, Піп, я відчуваю». Мама ж показувала тобі те повідомлення, правда? Вона надіслала його о пів на першу вчора вночі, а воно досі не доставлене. Його телефон був вимкнений і ще до того, чи зламаний? Піп, чи розряджений? Коннор. Ні, він був заряджений майже повністю. Я знаю, бо коли ми їхали на поминки, я запитав Джеймі, котра година, і він показав мені екран. Там було 88%, чи десь так. І в нього досить новий телефон, він би так швидко не розрядився. Та й нащо вимикати, поки ходиш десь. Це дивно. Піп. Так, надіслане о півночі і недоставлене повідомлення, важлива зачіпка. Конор. Що, на твою думку, це означає? Піп. Не висуватиму жодних припущень, поки не з'ясую трохи більше. Конор. З Джеймі щось трапилося, правда? Саме тому ти не хочеш казати. Хтось зробив щось із ним чи викрав? Піп. Конноре, наразі ми нічогісінько не знаємо. Я не виключатиму найрізноманітніших можливостей, але висновків без доказів робити не можна. Пропоную рухатися далі і поговорити про вчорашній день. Можеш розповісти, що ти робив чи говорив із Джеймі? Щось важливе спадає на гадку. Коннор. Ммм, піп. Що? Коннор. Власне, було дещо. Піп. Конноре. Коннор. «Ти ж не розкажеш мамі, правда?» «Піп, ти вже забув, про що мене попросив. Це почують сотні тисяч людей. Це почує твоя мама, тож хай що це таке, ти мусиш сказати мені, а тоді їй. Конор, от срака, так. Просто...» «Гаразд, отже Джеймі з мамою дуже гарно ладнають. Так завжди було. Гадаю, його можна назвати маминим синочком, вони завжди були на одній хвилі». Але з батьком у Джеймі все інакше. Джеймі казав мені і раніше, що думає, наче батько його ненавидить, наче батько вже багато років розчарований у ньому. Вони про це не розмовляють, просто варять усе це в собі, час від часу доходить до кипіння і спалахує якась суперечка. А тоді, коли все забувається, вони знову поводяться як раніше, і цикл починається знову. Отож, саме вчора була одна така сварка. Піп! «Коли саме?» «Коннор». «Ну, десь о на вісімнадцяту мама була в супермаркеті. Коли повернулася, усе вже вщухло. Тож вона не знає. Я слухав зі сходів». «Піп, про що саме вони сварилися?» «Коннор». «Та як завжди». Тато казав Джеймі нарешті взяти себе в руки і навести лату власному житті. Мовляв, вони з мамою не завжди будуть поруч, щоби підставити йому плече. Джеймі сказав, що докладає всіх зусиль. Але тато ніколи цього не помічає, бо завжди чекає від Джеймі нового провалу. Я чув не все, однак пригадую, як тато сказав щось на кшталт. «Ми не банк, ми твої батьки». Не знаю, до чого це було. Може, тато мав на увазі, що Джеймі час починати платити за проживання. Мама вважає, що це смішно і ніколи на таке не пристане. Але батько завжди каже, як іще він навчиться жити? Останнє, що вони сказали одне одному, перш ніж повернулася мама, було «Піп», «Що?» «Коннор», – тато сказав, «Ти нікчема». І Джеймі відповів, «Я знаю». «Піп, це тому ви всі мовчали дорогою на поминки?» Мама це помітила. «Коннор», «Так». «О боже, вона так засмутиться, коли я її розповім». «Піп, тобі варто поговорити з нею, коли я піду». «Коннор», «Гадаю, так». «Піп». «Отже, повернімося до того вечора. Ви приїхали на поминки, ти пішов шукати друзів, а Джеймі попрямував до нет. Та потім він знову підійшов до тебе. Коли ми із Заком говорили з моїми новими сусідами, Джеймі прийшов і щось тобі сказав. Коннор. Так. Піп. Що саме? Коннор. Він просив пробачення. За ту сварку з татом, бо знає, що я ненавиджу, коли вони сваряться». А тоді сказав, що після поминок збирається в гості до Нет. Гадаю, вони вирішили провести цей вечір разом, бо обоє знали Салай Енді. Але Джеймі пообіцяв повернутися додому. Коли пішов, то сказав мені. До вечора. Не думаю, що він брехав би мені так відкрито, якби знав, що не повернеться. Однак ми з мамою телефонували. не уранці. Вона взагалі не бачила Джеймі після церемонії. Вона не знає, де він. Піп. «А куди ти пішов після поминок?» «Коннор?» «Ну, нам із Заком не хотілося йти на рейвах з Ентом і Лорен, бо вони все одно навіть не помітили б нас там. Отож, ми пішли до Зака, в його новий будинок, і... Ну, ми грали у Фортнайт. От, тепер весь світ знає. А після того Зак відвіз мене додому. Піп, о котрій? Коннор. Ми виїхали із Закового будинку о 23.30, тож, гадаю, я повернувся близько півночі». «Я був утомлений і одразу пішов спати. Навіть зуби не почистив. А Джеймі так і не повернувся. Я спав, просто заснув і навіть не думав, де Джеймі. Це так тупо, що ми сприймаємо такі речі, як належне. Я йолоп. Гадав, він повернувся додому. Він мав повернутися додому. А тепер він... вісім. Світлини?» «Так, свіжі світлини Джеймі», – сказала Піп, зиркаючи на обох по черзі, поки великий годинник на кухні цокотів, відраховуючи тишу. Однак цокання здавалося надто повільним, наче Піп якимось чином стала швидшою за час. Це відчуття ненавиділо її вже дуже давно, і дівчина за ним сумувала. «Можливо, у вас є його фото із церемонії? У тому одязі, в якому він туди прийшов?» «Ні», – сказала Джоанна, розблоковуючи телефон і гортаючи «знімки». Але я фотографувала його в день народження, у минулий четвер. Там добре видно його обличчя. Ось, поглянь. Джоанна передала телефон через стіл. Там є кілька, погортай ліворуч. Коннор підсунувся на стільці ближче і зазирнув в екран через плече Піп. На першій світлині Джеймі був сам, сидів по інший бік цього самого кухонного столу. Його темно-русяве волосся було зачесане набік, а обличчя розтягувала за широка усмішка, що врізалася в рум'яні щоки. На підборіддя йому падало помаранчеве сяйво свічок з торта гусениці, що стояв на столі. На наступній світлині він схилявся низько над тортом, надувши щоки, а вогники свічок витягувалися, втікаючи від його подиху. Тепер... Джеймі дивився на торт, стискаючи в руці довгий ніж із червоним пластиковим кільцем, припасованим між руків'ям і клинком. Вістря ножа врізалася в шийку гусениці, і шоколадна поливка під ним потріскалася. На наступному знімку голова гусениці вже була відрізана, і Джеймі дивився в камеру, всміхаючись. А тоді торта не стало. і В руках Джеймі з'явився подарунок у наполовину зірваному блискучому папері. «Усріблястий горошок!» «Ох так!» – приснув Конор. «Це його обличчя, коли він усвідомив, що батько купив йому на день народження Фідбіт». А і справді, тут усмішка Джеймі видавалася напруженою, дещо силованою. Піп прогортала далі. Але це вже було відео, що почало відтворюватися, коли дівчина ковзнула по ньому великим пальцем. Тепер у кадрі був іще й Конор, а Джеймі закинув руку йому на плече. Камера трохи погойдувалася, а в динаміку шуміло дихання. «Хлопці, всміхайтеся!» – сказала Джоанна з телефона. Ми всміхаємося про бурмотів Джеймі крізь стиснуті губи, намагаючись не порушити усмішку. «Що воно робить?» – знову пролунав Джоаннин голос. «О, господи!» – зітхнув Коннор. Вона знову ненароком увімкнула кляте відео. «Правда ж?» «Ох, мамо!» – засміявся Джеймі. «Знову?» «Неправда?» – наполягав Джоаннин голос. «Я нічого не натискала! Це все цей дурний телефон! Завжди він щось робить без тебе, ге!» Джеймі та Конор перезернулися, приснули сміхом і загеготіли пронизливо, а Джоанна й далі наполягала, що нічого не натискала. Тоді пролунав голос Артура. «Дай поглянути, Джо!» Тим часом Джеймі, котрий далі обіймав Коннора за плечі, Притягнув братову голову собі до грудей і скуйовдив йому волосся вільною рукою, а той гукнув щось обурено, досі не пересміявшись. Тоді камера пірнула донизу, і відео урвалося. «Вибачте», – сказала Піп, помітивши, як закляк Конор на стільці, а Джоана опустила блискучі від сліз очі. «Коноре, можеш, будь ласка, надіслати мені все це на електронну пошту? А ще і інші свіжі світлини, якщо знайдеш». Коннор прокашлявся. «Так, звісно». «Гаразд». Піп встала з-за столу і заховала ноутбук і мікрофони в наплічник. «Уже йдеш?» – запитав Коннор. «Ні, ще дещо», – сказала Піп. «Мені треба обшукати кімнату Джеймі, дозволите?» «Так». «Так, звісно, Джоанна встала з-за столу. Можна нам піти з тобою?» «А вже ж», – сказала Піп. Коннор прочинив для них двері, а тоді провів нагору. «Ви вже оглядали її». «Тільки зазирали», – сказала Джоана, підіймаючись за ними сходами. У вітальні закашляв Артур, і вона сторожко зиркнула в його бік. Я ходила туди, коли ми зрозуміли, що Джеймі не повернувся. Хотіла перевірити, чи він узагалі спав там. На випадок, якщо він повернувся пізно і вийшов із дому рано. Але ні, фіранки були розсунуті. Джеймі не з тих, хто розсуває фіранки вранці чи застеляє ліжко. Вони зупинилися біля злегка прочинених дверей.